Där. Stå på tå där, Köpa blå Nu kör vi igång. Nu får du säga någonting, Jol. Ja, uh, den här gången hade jag bestämt för att nu ska jag jävla nej hålla käft tills jag blir tillsagd att <laughs> säga någonting. <laughs> Tänk om jag hade pratat hela podden oavbrutet, oemotsagd och du får bara sitta mm. där och vänta. Och bara draget fler och fler sådana. <laughs> ja, och sen så tackar en jag. För en timme oss. och tio minuter. <laughs> och så tackar jag för oss och så får du bara säga hej då sen... ja, det hade så... varit ganska passande med att tänka på vilken dag det är imorgon fredag det är torsdag när vi spelar in så då... mm. Men första det är... april det är första april avancerad... när vi på det här första ja, mm. det hade varit ett bra sånt skämt ja eh, att det skulle i för sig vara väldigt roligt om, eh, om vi lägger ut ett avsnitt eh, det är klockan fem på morgonen brukar jag släppa dem Mm. Och så kanske det är någon som ska åka till jobbet Eller vad det nu kan vara Och sen vill lyssna på podden Och så är det en timme och tio minuter Totalt tystnad bara Ja, det hade varit ett bra skämt Jag bara, jag bara bouncear ett, ett projekt från Logic Som är helt tomt Ja, exakt Och så kommer någon här och av sig det, det är någonting som är konstigt med senaste avsnittet eh, Och så säger jag bara, Nej, det ska vara så Mm Ja. Det hade varit kul om vi hade varit kändisar för då hade det ju kunnat bli liksom jobbigt, jobbig stämning på mm. riktigt. Exakt. <laughs> yes. Men hur har den senaste tiden varit då? Jo, jag eh, okay. kort och gott så här istället för att bara prata om vad jag har spelat så kan jag säga att jag kämpar på med Ellen Ring men den senaste veckan eller i stort sett kanske efter den här eh, podden. Um, så har jag känt att jag har kört fast lite på Elden Ring. Mm. Så jag har känt att jag behöver pausa lite. Jag har spelat så in i helvetet mycket. Att jag tänkte att nej, men nu lägger jag undan det lite. Och så tar jag nya tag på den här bossen jag är på nu. Um, som jag tycker är jävligt lurig. Så att jag känner att jag klarar av bossens första fas ganska bra nu, mm. men den andra är det fortfarande att jag um, allt för ofta fastnar i en sån här slagkombination från bossen som liksom mer eller mindre tar hela livet för mig ja så jag har inte riktigt lärt mig den än känner jag och det är den bossen som heter The Black Blade um, okay. då Uh, Malekith. Ska väl vara erkänt svår. Jag har ju pratat med uh, vår gemensamma pullare Max. Han har ju pratat om den nu. Då. Mm. Uh, och han tyckte att den var svår hela vägen. Liksom. Mm. Uh, eller hela vägen. Men om man jämför med uh, alla bossar i spelet som man har kört så tycker han absolut att den är inte den svåraste men en av de svåraste. Mm. Jag har kämpat med Fire Giant. Och jag tycker att det är en tråkig boss, rent ut sagt. Det hade kunnat vara en jävligt episk fight. Man, man gillar ju det när det är en jättestor boss. Och det är liksom. Ja, men som Jorm the Giant på. I Dark Souls 3 och sådana grejer. Så alltså det kan bli liksom episkt. Ja. och sen vet jag att det finns en typ sån skriptad fight på det här också fast då är det en typ orm istället som du ska ha yes. ett sånt specialvapen som bara är ämnat för den bossen, precis som ja. är den stora stingrockan mm. i Demon's Souls och Jorm mm. i Dark Souls den, den bossen har jag kört Men fire giant det känns lite grann som att, va, vad hade de tänkt? Ja, äh, va, va, det var vad var som att... Det känns som att det är en ja. ofärdig boss. Mm. Det som jag tyckte med den bossen som jag fastnade, alltså jag körde ju den 15 gånger kanske. Mm. Men jag skulle säga att 13 av dem så kunde jag lika gärna slåget ner honom. För det var bara kameran som ställde till det för mig, tycker jag. Jag fastnade i dumma situationer och det hände ju ett par tre gånger att den liksom hamna på ett litet litet berg och där kom inte jag upp ens med hästen och den kom aldrig ner därifrån. Jag vet inte om det är, är någon form av bugg liknande sak som jag råkade ut för det ett par tre gånger för då var det liksom kört. Men det är lite det känns det känns som att det är en boss alltså, Movesättet det är ganska lätt att läsa av men det känns som att mm. den det känns som att de skulle behöva slipa lite på den. Ja. Ja inte nödvändigtvis att de nerfar den men att, eh, jag vet inte, det känns som att hitpoints och sådana grejer eller hitboxes och sånt eh, jag vet, det kanske är bara jag som är dålig, det kan jag ju erkänna i så fall men det känns som att ingenting verkar logiskt, alltså att det är ja, nu har jag gjort samma sak varje gång, men jag får olika resultat varje gång jag, jag skulle kunna köra spelet i slow motion och göra en dodge på samma frame och det, jag dör Ändå, fast ja. det skulle vara okay. mina i mina i-frames typ så mm. känns det, så är det ju naturligtvis ja. inte. Utan det är ju min timing som är dålig. Eh, och sen så ska man ju, det enda som går är ju att slå honom på fötterna, och där är det också svårt mm. att läsa av vissa attacker. Ja, för man, hinner ju inte, man ser ju inte så bra då, kort och gott. Det är väl... Nej. Och jättar i de här spelen brukar ändå vara så att ja, man borde kunna akta sig ändå ganska bra om man håller sig vid fötterna förutom att man får akta sig när de ska stampa men den här Nej. jäkla bossen när den ska stampa då har den tryckt ner sin sköld mellan sina ben så man blir krossad mm, istället Precis. och det är där som jag aldrig fattar en, när äh, funkar mina iframes och sen så hinner man precis resa sig upp kanske ta en flaska och gör han samma attack igen och sen så hinner man precis resa sig upp och så kommer det en komet Ja. Alltså man blir ju stannlockad så in i hällskotta på det här spelet. Ja, just det. Så jag börjar nästan känna att det är lite samma som med den som jag pratade om förra veckan som är inte gillar han, med en, han som är jättestor och en jätteliten häst. Vad fan han heter nu mm. då? Uh, Ja. Radha uh, Radha Just det, radan. Radan. <laughs> ja. den, den bossen tyckte jag bara var besvärlig just för mm. att eh, det finns, finns sällan andningsrum och det är väldigt mycket RNG hur aggressiv han är. Lite så mm. känner jag med den här bossen också. Det känns inte som att det är någon balans tycker jag. Okay. Uh, Radan så tyckte måste jag ju vara var jävligt cool till mm. <laughs> ja, ja, alltså cool dock. Det det. Båda de bossarna har ju potential. Det skulle kunna vara episka bossar men det känns som att de har Crankat upp lite för mycket Till elva mm. Det kanske är jag som klagar på att det är för svårt Det, det fattar jag också Så att, ja, det, det, så är det ju Men det kan ju vara så att, att Du kommer in i bossrummet Och så dör du direkt ja. Sen går du in nästa Exakt. gång då, då klarar du dig så att du bara behöver få in Ett slag till på bossen Och sen så går du in dit igen Och så dör du direkt Att de, Det är väldigt olika hur de bara matar en med attacker ja just det. Och det är klart, det är väl bra för då får man ju då är det verkligen ett krav på att man måste lära sig alla moveset så att vara bredd på allt mm. men det blir inte så kul Nej. Nej, men just det vet jag, jag tror att jag klagar lite till dig på den här Fire Giant när jag var på den rätt tidigt att jag skrev till dig då och sa: Den här jävla bossen blir jag fan galen på. Eller det var den, jag, det var jag inte jag pratade med dig om. Utan att mm. skriva namnet på den, om kommer ihåg det. Ja, ja det, det kommer jag faktiskt ihåg. Så man har ju pratat om att Elden Ring, ja, men det här är verkligen hela spelbiblioteket. Det tidigare spelbiblioteket som FromSoftware har släppt fast i ett spel plus Open World. Och det är verkligen så. För de har med sina bästa och i säkert sämsta bossar i ett och samma spel. Mm. Kan okay. jag tycka. Alltså en del bossar känns verkligen Dark Souls 2-klass och där var det ju väldigt mycket kvantitet för kvalitet. Ja, yeah, okej. Okay. Så att det är ganska mycket som är hittat miss i det. Sen vet jag att de har nerfat Radan och jag vet inte om det kanske var, Det var nog kanske inte helt rätt. Jag vet inte. Men i alla fall att... Mm. Yeah jag vet inte om de har nerfats att han tål mindre stryk eller så där för det tänker jag inte var det som var problemet problemet var ju att han attackerar konstant så att du hinner inte du har kanske en en, jag vet inte en eller två frames fönster på dig ja. att akta dig när du reser dig upp för när gubben reser sig upp så är det ju det är ett helvete det där och när det är typ en <laughs> En fjärdedel kvar av själva animationen när gubben reser sig upp. Då kan du inte kontrollera gubben men du kan ta skada. Ja, exakt. Och det där ja, det är, ju är lite tråkigt. Känns inte? Ja, det tycker jag också. Jag vet inte hur många gånger jag har vrålat. Ställ dig upp. Ställ dig upp! <laughs> Så jag körde kanske sju-åtta gånger. Sen tänkte jag Nej, men jag är faktiskt på bra humör. Jag vill fortsätta vara Så jag stängde av. Men jag kommer ju klara det. Alltså, jag ja, det är klart att jag säger ju det här lite i affekt också. Det får ni vara medvetna om. Mm. Men ja. det, Ibland så känns det inte kul. Det är en sak när du håller på, när det är ganska kul och jämn fight och du förlorar för att du gör ett misstag. Och det blir en sån här ner missgrej om man tänker, ah, shit man en gång till. Nu tar den en gång till. Men här blir det att han har en millimeter HP kvar. Och så försöker jag attackera Nej men då hoppar han iväg mm. Springer Hopplöst dit och försöker attackera Ja då hoppar han iväg igen <laughs> och, så börjar, och sen när man precis kommer fram till hans fötter Och ska attackera nej, men Då flyger upp eldflammor ur backen helt plötsligt mm. alltså, det, det, Och då känns det inte som att eh, Det var en jämn och bra fight det blir, det blir lite grann som När du spelar mot datorn i Street Fighter 2 Eller eh, Mortal Kombat Till Super Nintendo Att eh, ja när du trycker på en knapp så kommer det, datorns gubbe att göra en kontring på exakt samma frame och den attacken som datorn gör får förtur. Ja, Just. Lite så känns det att man slåss mot en, en AI Street Fighter motståndare på Super Nintendo och då blir det mm. ju... Okej, men hur ska jag typ kunna kisa mig igenom den här bossen? Kan jag gömma mig mm. någonstans och bara mata vet, vad vet jag, så nära foul breath eller vad fan den heter? Men mm. det vill jag ju inte göra för det är astråkigt. Ja, ja visst. Såklart är det det. Men jag kan också se mig fram på att om jag säger att jag skulle spela en sväng eh, imorgon eller någonting. tar mm. eh, det den på första försöket? Ja, för, för det har hänt. Att det blir så. Ja ja. Eh, det, det här oh, Det här har jag berättat om förut. Men eh, bland det mest irriterade... Och den här bossen var inte heller svår. Men det var från eh, Resident Evil 6. När jag spelar Chris Story. Man, man har den där andra killen med sig som Ingg Dag ingen minns namnet på. Och jag var på sista bossen där. Och han vägrade göra det som det var tänkt. Mm. Och, oh, jag det dog, och jag dog och jag dog. Och jag vresigt gick iväg till Konsum och köpte Cola Zero typ <laughs> kom tillbaka och hade då lugnat ner mig lite och testade en gång till och då äntligen så gjorde han sin attack så jag bara väntade på och så klarade jag sista bossen direkt det var jag tvungen att köra multiplayer för att det skulle funka ja men det var ju som en, en ren en ren slump att det gick tänker jag Mm. Ja, men AI ja, i de där Resident Evil-spelarna som... Ja, Fyran är väl helt okej okay för att eh, hon aktar sig ju när man från vapen och sånt där, men mm. är ett litet irritationsmoment. I femman så kan det vara vedervärdigt ibland att hon springer iväg och dör någonstans, man måste göra om. Mm. Eh, och i sexan så känner jag varför måste man ha det här jävla partnersystemet? Alltså... Det är coolt att man har det som gimmick i ett spel som med mm. Mario Kart Double Dash man behöver ju inte ha i alla efter Nej, nej, precis Det fixade de ju 7 och sen men 4-5, sexan mm. varför måste man vara två hela jävla tiden? Nej, jag vet inte Så är det ju inte nu längre då men det är först på en FPS istället men tänk fall det hade varit två Nej, nej <laughs> om man hade kört vidare på det Nej, det, det, det är inte alls samma känsla Den där det funkade ordentligt Både vara på Resident Evil 4 Men då är det för att du åker dit på uppdrag för att rädda någon Ja, exakt Och du, Neman är inte två stycken hela tiden Nej, exakt Då funkar det Mm Men hela spelet bygger på det Och att det ska vara att man Det är nästan som att spelet är optimerat För att man ska köra co-op Och så att man har en kass AI Jag gillar inte det Nej. inte jag heller. Kul att spela co-op men jag tycker inte att det ska vara det som spelet är tänkt. Det kan man väl överlåta till de här tävlingsspelen som Call of Duty Absolut. och som det är. Absolut. Ja, är vi klara med Elden Ring för idag? Ja, det tycker jag. Jag ska bara uh... nämna en annan sak mm. då. Ja, ja. För jag, har inte, jag spelade inte så jättemycket Elden Ring förra veckan och jag har spelat en gång den här veckan av den anledningen att jag inte riktigt varit så sugen på att spela tv-spel överhuvudtaget faktiskt, om jag ska välja. Jag har haft en, en sån vecka där jag bara vill eh, varva ner när jag kommer hem från jobbet, liksom, så att man är, går och lägger sig tidigt och är pigg och fräsch nästa dag. Ja, gött det också. Men jag har spelat eh, Diablo 1 faktiskt, Hellfire jag blev så himla sugen på det för jag spelade på mm. Playstation och tänkte att det här är ju rätt nice. Men hade det inte varit nice att kunna spela PC-versionen med Hellfire med uh, handkontroll. Mm. Det Och förstår jag att du vill. Så vet du att det finns hardcore gamers där nu som bara säger, men herregud vad är det för fel på? En? Ja, men det, det, det är det. Och det borde ni veta vid det här laget när ni har lyssnat på den här podden. Uh, men det finns ju en uh, Diablo-port till alla möjliga olika plattformar som heter Devolution X. Mm. Och uh, nu vill jag också poängtera att jag har köpt Diablo på GOG så att jag har en legitim utgåva, men Evolution mm. X kan du tanka hem, men då måste du ha vissa filer från Diablo och Hellfire som du kopierar in i den mappen för då, då är det högupplöst och lite mer frames per sekund. och så kan du köra med handkontroll också ja. PS5-kontroll eller Xbox-kontroll inga problem Gött. tyckte jag var ganska trevligt faktiskt det skulle jag faktiskt kunna rekommendera om man är sugen på att spela första Diablo men som är samma spel men lite lite fräschare och optimerat för moderna apparater och det finns ju om du har typ custom firmware till PS Vita så finns det där jag läste på Devolution X sida att det finns i Switch också men då måste man ha fulhackat den och det rekommenderar ingen att göra men det finns i alla fall Ja, okej. Okay. Mm. Men PC-versionen är väl det bästa, och jag tänker att de flesta vill nog kanske köra med mus, och tangentbord. han mm. egentligen att det är så. Men, mm. men, då finns ju lite alternativ då i alla fall. Mm. Uh, ja, um, får jag byta ämne? Kör. Mm. <laughs> uh, jag uh, såg min om jag nu tänker rätt, min tjugonde eller. 21:a Oscarskala på raken nu i början på den här veckan. Det, det är fan eh, dedikerat. Och, och nästan så att jag tänker nu att det kanske passar rätt bra att sluta titta på det nu, hade jag tänkt. Mm. Som liksom Go out with a bang, ungefär. att Nu räcker det, de har inte varit så roliga. Eh, men vad händer? Och det lägger knappt att svara att det är väl ingen som lyssnar på den här podden som inte har hört vad som händer. Att eh, Chris Rock drar ett uh, ganska opassande skämt ändå, får man väl ändå säga. Ja, det Men var inte så roligt. Kanske, nej, det var inte så roligt. Och kanske ändå på ett sätt som jag kan konstatera lite så här att ja, det var ju osmakligt. Men för helvete! Så farligt var det väl inte. Mm. Alltså lite så har jag känt från och till faktiskt, får jag väl ändå erkänna. Men... Uh, Ja, Will Smith, som de säger, försvarade ju sin hustru där och gick upp och gav Chris Rock en sju helvete förfyl. Och det var ju så här att eh, publiken garvar ju. Will Smith såg, om inte glad ut, som jävligt nöjd ut. Och Chris Rock fann ju sig med en kommentar som är typ, Åh oh, jävlar, jag fick precis storstryk av Will Smith. <laughs> Men sen, ju längre det gick jag kan säga, allra allra först så trodde jag väl att det här är det här måste ha varit uppgjort. Ja, det var min att, första tanke också. Men ju mer jag man såg lite vad som hände, att det var väldigt många som liksom var fram och kramade om Will Smith efteråt, Så alltså, förstod man väl att nä, fan, det här var nog inte på ett skämt, utan det, det här var någonting som verkligen på riktigt hände. Och jag tror att han Hans Wiklund kommenterade ju lite och han var väl konstaterade det här hade den här Oscars att de hade aldrig gått med på det här akademin att det där skulle få ske. Och sen får att säga dagen efter så var jag har jag pendlade jag lite ja men det här var nog uppgjort ändå som en grej mot akademin kanske. Men nej, det har väl framgått ganska tydligt nu att det där var någonting om man säger att Will Smith tappade det lite kan man väl säga för det är ju helt absurt gjort. Ja, det kan man väl säga att han gjorde. 15 miljoner som jag tittar sitter vi och kollar på det här spektaklet och så händer det där. Ja, jäkligt alltså. Alltså jag har verkligen älskat att kolla på filmer och sånt med Will Smith. Alltså Men in Black och Fresh Prince of Bel-Air och Independence Day när jag nämnde bara snitt gamla grejer, men du fattar i alla fall ja och så är han en sån jävla idiot som gör en sån grej mm. och visst det har varit jobbigt och, och så vidare och så vidare inte jättekul och tråkigt att hans fru har en sjukdom som gör att håret trillar av det är fruktansvärt och jag fattar att man blir jävligt upprörd när någon skämtar om det men det är också ja. så jävla korkat att gå och slå någon ja verkligen så jag tror inte det sista är sagt här eller vad som kommer att hända men jag, jag såg här nu en liten nyhetsnotis att han har uh, bett Chris Rock om ursäkt här nu också, i alla fall idag mm. uh, och då gissar jag väl att Chris Rock kommer att be om ursäkt tillbaka och säga ja, det var ett dumt skämt även om det bara var ett skämt och så är kanske det där helt enkelt vad jag tror kommer att bli fasas ut och så blir Will Smith inte bjuden på ett par år och så är det glömt sen. Eh, mm. Ungefär så. Chris Rocky lär väl ha material till en ny stand-up-show också, en ny special på Netflix. Mm. Ja, exakt. Det, det här är ju en perfekt kassako för honom. Det är nog därför han inte gör någon anmälan eller någonting för han vill använda ja, nej, det här nej, det i klart. sina shower. Ja, det är klart att han kommer. Det skulle ju för sig ha också gjort om jag Ja, Och sen kan man väl också hävda Men fan, han kan ju stämma honom Man har ju ändå liksom föredmjukat honom inför Vad så är det 15 miljoner Ja, något sånt tror jag det, det brukar ligga kring eh, Strax över 10, eh, inte riktigt 20 Men det är någonstans skulle jag gissa Man kanske skulle tjäna mer på det i längden Om man gjorde content av det mm. Tänker jag spontant Antagligen, ja Nej, nej, nej Nej, jag begriper det inte. Vuxna karar, vad fan. Ja, exakt. Vad sänder det ut för budskap till våra ungdomar? Ja, det kan man fråga sig. Okej, nu var jag lite ironisk. Jag tror, jag tror de ja, fattar det, att det, det, det, det, det fattar jag väl också att du var. Men liksom det... Jag tror att det här, det här blåser över. Det finns andra saker att tänka på här i världen just nu som är viktigare. Men... Om de två har löst det där sinsemellan så ja. Och sen kanske, är sen det är väl ett uttryck för ett större problem med mansnormer och sådana grejer. Det behöver inte vi gå in på överhuvudtaget för att Nej, det är det behöver vi inte en jävla göra. krånglig diskussion. Eh, ja. Men just den och här den, den, händelsen och, i sig är att, överspelad. Ja. Och sen kan jag tänka att den diskussionen om mansnormen, den förs Både på korkade sätt och på alldeles utmärkta sätt på andra forum än den vi håller på med. Ja. Så det är, ja, det är bara att läsa och hålla med den man vill, helt enkelt. Ja, jag känner också det. Vi, vi, vi vill prata mer om film och spel. Ja, och det har ju hänt en sak till. Faktiskt igår tror jag jag läste det här, men jag tror att du sa till mig att det här vill jag prata om, så take it away, Emil. Du får ta starten på den. Ja, nej men det är ju med sorg som en av ens eh, stora actionhjältar liksom lägger av. Mm. Eh, och det är också den typen av actionhjälte som lät liksom, the average family man typ mm. bli en actionhjälte ja. istället för att det är de här stora muskelbergen som eh, Sly Stallone och Arnold Schwarzenegger, vilket är också två absoluta storfavoriter mm. som jag tycker är bäst och så kan ingen får mig att tro någonting annat men det är också trevligt med en kanske vars primära funktion, eller man ska säga, inte är musklerna utan att han är rapp i käften ja, just det och därför blir jag lite ledsen då okej, okay, men Bruce Willis lägger av och så tänker jag, ja då, mm. ja man kanske gammal och sen så hinner jag läsa typ en halv sekund senare att han har drabbats av afasi mm det, det är inte kul, tror jag inte. Nej, det tror jag verkligen inte. Uh, och han är ju faktiskt, får man ändå säga, bara 67 år. Det är ju ingen ålder idag på det sättet. Jag trodde faktiskt att han var äldre. Ja, jag hade nog gissat några år äldre. Men man tänker när man hör sig, slog igenom 85. Ja, okej. Okay. Uh, det är ju några år sedan nu förstås. Men som sagt, var då. Det är lite senare än några av de andra actionhjältarna som gjorde en del filmer redan på 70-talet, liksom några av dem i alla fall. Eller figurerade i andra muskelbyggar sammanhang lite tidigare, kanske. Uh, så. Ja, och sen vet jag inte vad det är som har föran ja. till att han har. <laughs> att han har drabbats av apasi. För jag tänkte, Nej. jag tror. Jag vill ändå. Jag tror inte det har med saken att göra, men säga att det, han verkar ha haft det jobbigt ändå. För jag mm. tror att han har stammat när han var yngre. Alltså ja, haft okay. liksom svåra stamningar och sånt. Men det har kanske inte med det att göra, men. Att det är tråkigt att det ska behöva bli så om han har varit en sån som har kämpat med att lära sig snacka, och nu så har han eh, drabbats av eh, en diagnos som gör att han har svårt att hitta ord och dessutom kan ha svårt att förstå ord. Och då är det klart, då blir det ju omöjligt att repetera och lära sig repliker eller hänga med på andras ja. repliker. Absolut. Och det är det som är så jävla tråkigt. Det är synd. Mm. Ja, det är ju fruktansvärt tråkigt. Um, sen vet jag inte det, vad det här kan bero på. Jag har läst både lite om att det kan vara hjärnskakningar och stroke som brukar vara de vanliga orsakerna. Men jag vet inte om det här med aphasi kan drabba dig ändå. Liksom. Um, sen har jag läst också att det kan liksom med åren bli bättre och till och med helt försvinna. Efter vissa typer av Um, ja, om det har beror på en hjärnskakning till exempel så kan mm. det bli bättre. Um, så jag vet inte. Men... Hjärnan är ju plastisk och hittar sina sätt liksom, att omprogrammera. Men om det är så illa i hans fall att han aldrig kommer bli bättre, det vet jag det framgick kanske inte i artiklarna, men då är det nog kanske frågan om att det har varit en fysisk skada på uh, ja, vad kan det vara talcentrum eller någonting. Mm. Uh, eller språkcentrum, just det här med att det kan vara så att det är svårt att bara liksom tolka saker, sätta ihop meningar och prata och hitta rätt ord. Eh, så att det kanske lutar mer mot att det har varit en stroke inblandat, men vi kanske inte mm. vet det. Nu gissar jag bara. <laughs> ja, det får man göra ibland. Men ja, får du en inflammation eller en hjärnskakning eller någonting såklart du kan drabbas av afasi att du får en skada, men Hjärnan kan ju ändå sätta ihop sig hyfsat Även om det kanske inte mm. blir exakt samma som den var tidigare Så kan den repa sig ganska bra Ja Den är plastisk så att säga Ja, just det Bara en sån grej om man blir synskadad Och kanske till och med helt blind så kommer ju hjärnan också eh, koppla om om man säger att eh, nevronerna mm. liksom hittar nya vägar i olika delar av hjärnan eh, och eh, förstärker andra sinnen istället. Mm. Till exempel eh, hörsel. Ja. Och då finns ju de som är eh, som inte kan se överhuvudtaget kanske till och med inte ens har mm. ögon Ja. som kan använda sig av små klickljud och det är ju som en sonar och då har man gjort hjärnskanning för att en blind person som inte ser någonting då är det ju en del i bakre hjärnan som triggar igång rumsuppfattningen så att du kan mäta avstånd och förstå var saker är i ett rum den delen triggas igång av ljud istället för syn hos en person som gör det här sonarklickandet Ja, coolt eller hur? Så tänkte ja. dig att, det är, att du ser ingenting. Det är helt svart och så är ett klickljud och så kommer det fram små konturer ungefär. Mm. Det tycker jag är ganska uh, uh, uh, Det här är väl en sån fråga där kanske svaret är relativt lätt. Men om jag frågar dig, vad, när, när du tänker tillbaka på hans karriär här nu, då, vad är det som du framförallt kommer att komma ihåg honom för? Ja, det är ju rollen som John McLean naturligtvis, men ja, också är som är här. Butch i Pulp Fiction. Ja, det är de två jag har att uh, plocka fram. Uh, faktiskt också en sån här um, som med tiden har jag förstått att det, det är väl många som tycker att det här är en uh, riktigt det, det är en bra skitfilm. <laughs> Förstår du vad jag menar då? Ja. Eh, så brukar de ju plocka fram den Armageddon som exempel med en helt mm. absurd story och jävligt larvig emellanåt. Men som liksom träffar rätt med rätt mycket ändå. Så det är också det kommer ihåg det var en sån här film som jag och pappa gick ju rätt mycket på bio den när jag var i 10, 11, 12 årsåldern och då var jag, ju så, nej, jag tyckte att Armageddon var hur bra som helst. Och jag tyckte att Liv Tyler var så jävla snygg du vet, <laughs> när man var där 10 Att Den var nog helt rätt att se i den åldern. Ja. Så. Så det, och så tyckte man ju att Bruce Willis var cool. För då hade man ju ändå hunnit se Die Hard. Mm. Så det, den får jag ändå nämna i sammanhanget också. Ja, eh, och sen vad heter den då? Eh, The Color of Night eller något sånt där heter den. Mm -hmm. Vet jag att jag såg. kommer inte ihåg jättemycket. Det var ganska mycket snusk i den, vill jag minnas. Okej. Okay. Eh, kan eventuellt ha varit en stunt penis i en eh, snuskscen där. Fast man tyckte det var roligt att man var lite att haha, det är Bruce Willis snopp. Liksom. Jag, jag har i och inte dubbelkollat det, men jag gissar mm. att det inte är hans riktiga Kanske en attrapp eller om man ska säga. Mm. <laughs> Rekvisita mellan benen. Men den filmen vet jag att jag har sett några gånger och ändå tyckte det var varit sjukt läskig. Skulle jag se den idag så skulle jag nog kanske inte bry mig så mycket. Men eh, när jag var barn så tyckte jag ändå att den var spännande som fasen. Mm. Det är också Precis. en film som jag bara kommer att tänka på nu. Ja. Jag har inte kollat upp det här tidigare eller så. Den dyker upp i mitt huvud nu. Ja och ja, det blev lite så för min, min del också Det är inte samma Den där känns ju lite mer Jag tror inte det är riktigt lika många som har sett den Som de två som jag har som exempel nu För det, jag tänker ju också naturligtvis På både sjätte sinnet och Unbreakable Ja just, hur fan kan jag glömma dem Sjätte sinnet eh, mm. Det är eh, Vad fan heter den Haley Joel Osment, heter den så Ja precis den har jag sett. Unbreakable tror jag att jag skippade för att jag fick den spoilad. Ja, okej. Okay. Jag hade tänkt se ja. den och så var det någon som berättade slutet och bara. Nej. Fast ja, nu, det var ju syn. Nu har det gått så lång tid så jag kommer inte ihåg slutet. Så jag kanske jag ska se den. Uh, nej, och sen är det ju också då. Um, det finns ju numera en uppföljare till den också som heter Glass, uh, som var helt okej. Okay. Um, och så har vi Split också. Ja, det är ju den, den trilogin med filmer där. där är Unbreakable och Split det är ruskigt bra, båda två tycker jag faktiskt. Och sen ja. när det ska knytas ihop med den tredje där, gick inte riktigt lika bra. Men klart tv-värd förstås. Mm. Jag det, var nå mm. ja, det är den här M. Night Shyamalan som liksom blandar och ger onekligen mm. um, hela tiden. Men, men, det är tråkigt hur som helst. Jag tänker nu också på scenen som bara man myser när man ser varje gång. Och det är ju när Bruce Willis och John Travolta's blickar möts för första gången i Pulp Fiction. Där. Ja, och, och de ser så jävla dryga och stenhårda ut båda två när de bara står och kollar ut varandra. Det är en sån där scen som jag bara... Ja, den kan jag tänka på ibland faktiskt. Och det känns också som att de kommer från två olika världar som nästan som att det blir en crossover-film. mitt ja, i filmen. Ja, men Det är lite det som var är med den här styrkan. styrkan i den filmen, det får man ändå säga. Det är ju om Bruce Willis mer eller mindre i sin prime och John Travolta har gjort den här comebacken som varade några år där på 90-talet. Mm. Och väl det, ska jag väl säga. Så det, det känns som det, det är två olika typer av världsstjärnor som, som får den scenen tillsammans. Ah, shit Pulp Fiction, var, jag tror inte jag har sett den på ett bra tag nu alltså. Den är ju för jävla bra. Ja, det är ju sån här om inte den allra, allra bästa jag vet så definitivt är med på topp tre topp fem Ja, vi väl säga. Ja, ja, för fan. Nej, jag, jag, jag, jag försöker nämligen Erinner mig om jag ens har sett den i HD. Jaha, och och då är det ju länge sedan på riktigt. Sen kan så. jag ha sett den på en platt tv, men du vet med eh, satellitkabel. Ja, ja. Mm. Och det är ju också ganska länge sedan nu. Det används ju inte. Ja. Och så kunde den gå på typ kanal 6 eller någonting, men jävla massa reklamavbrott. Sitt just Shit, vad jag inte skulle jag, klara av att kolla på sån tv idag. Nej, det existerar ju knappt längre. Du vet, och nu får du ju du säga vad du vill om det jag kommer berätta nu. Men jag såg ju även förra säsongen av det här programmet Masked Singer. <laughs> nej, jag kan fan inte hjälpa det alltså, men man måste ju se det när det inte går på tv, så att säga. Så att mm. man får kolla via simor utan reklam. Annars är det ju helt olydligt. Så det gäller ju inte bara film utan van, all sån reklamfinansierad gammaldags tv. Så kan man väl säga. Alltså finns det ens? Jag, jag är nästan där nu. På, förlåt? Ja, men vanligt tablå-tv. Alltså... Ja, men alltså... Det märker jag ju så som mamma och pappa gör till exempel. De, vill ju, de är ju fortfarande lite kvar i det här. Det är nyheterna 18.00. Mm. Men sen har ju ju ändå liksom han hade ju digitalbox länge. Men han, säger nu, han kör i alla fall allt via Apple TV nu då. Så han har inget sånt annat kvar. Men det är just det här med att nyheter ser man nog på en tid. Mm. Så är de. Men... De ser, de ser till exempel alla mot alla via appen nu då, och ser mycket av det direkt på Sundan till exempel. Så de ser väl ändå tv på rätt modernt sätt så att säga. Mm. Det tror jag mina föräldrar gör också. Jag bara har inte fattat att det är tv-tablå. Jag, jag får hela tiden för mig att det är som att man väljer på via Play. Mm. Men ja, det är egentligen det. att du byter kanal. Ja. Men jag vet ju till och med mormor är ju 82 och bast och sitter med en Apple TV så jag menar det det kan ju inte vara jätte jätte vanligt då. Kom och tänka på två andra filmer som jag egentligen har glömt och inte tänkt på sen jag egentligen såg dem. Mm. En av dem är Lucky Numbers Levin Ja, den tror jag faktiskt inte att jag har sett den en gång. jag har sett den men jag kommer inte ihåg den. Alls. Jag ska, ska ta mig friheten och googla hur posten ser ut på den. Ja, nej. Den har inte jag sett. Ja, mig att jag att får gillade den, men som sagt jag kommer inte ihåg någonting. Och oh. Sin City. Ja, just det. Den är också bara, just det, den. Mm. Nej, han har ju gjort fler rullar än vad man tror. Naturligtvis, eller än vad man kommer ihåg just nu. Så är det ju förstås. Men, men. Man får han har, väl han ta har gjort en del bra grejer. Och ja. det som också är lite av femte elementet, herregud. <laughs> ja. What ja, the fuck det är en jävligt märklig rulle idag att se. Alltså jag, jag kan inte säga att den var, där, var direkt dålig egentligen. Men det, den, den görs inte idag, den filmen. Och det är i, om man säger, positiv bemärkelse, jag mm. tänker då. Utan det, det är synd att det inte görs den typen av filmer idag som liksom är som inte är ett sånt välkänt koncept redan mm. det är inte Star Wars, det är inte något med superhjältar utan det är något relativt unikt, nu är det så nu finns det väl säkert en jävla serietidning på det här också som inte jag känner till då. Men, <laughs> äh... multipass mm. men jag äh, säger ändå så att den känns åtminstone det är ingen stor serie i så fall som är välkänd redan från början när den filmen görs Och den filmen var väldigt hypad när den kom var den inte det? Mm Jo, jag det, tror jag såg den tre, kan... fyra gånger på VOS eller något sånt där. <laughs> ja. ja. När jag precis hade fått en den. egen VOS inne på mitt rum. Åh, vackert. Mm. Men jag tror att hon var väl, liksom hon Billa Jovic som är med i den och Gary Oldman har man och Chris Tucker som faktiskt. Chris Tucker är ju alltid Chris Tucker men jag tycker mm. det funkar väldigt bra som comic relief i den filmen. Den känns väldigt malplacerad men i settingen så går det. Man kan förvänta mm. sig allting i den settingen i den filmen. Ja, exakt så. Säg, mm. Konstig cyberpunk Indiana Jones-aktig film. Mm. Ja, precis. Om jag inte minns helt fel. Och ett <laughs> annat inte är sammanträffande också med Bruce Willis är att eh, min FPG och Mister som jag har latchat lite med också inte någonting den här veckan dock men förra veckan eh, jag, jag hann att köra igenom Symphony of the Night och eh, mm. eh, testat lite spel här och där men ett eh, för jäkla bra spel som jag spelade när jag gick på högstadiet eh, med Bruce Willis i huvudrollen som jag tänkte hmm, den här filmen har jag aldrig hört talas om men det är bara ja. ett spel där han är med och det är Apocalypse till Playstation 1. Okej, okay, okej. Okay. Så testade jag det och tänkte men det här minns jag ändå att jag spelade ganska mycket. Det var väl en obskyr titel som ingen brydde sig om. Nu tror jag nog att det spelet ändå är ganska rankat som ett spel av hö ganska hög kvalitet som ändå har åldrats förvånansvärt bra kan jag tycka. Inte grafiken, ah, okay. men gameplayet är ju jävligt tight Och kontrollerna är också ganska tajta. Det är ju 3D ändå från 90-talet som är lite som den är. Men med den dagens måttmät får jag ändå säga att det är jävligt bra. Okay. Det spelade jag härom veckan och kunde inte sluta spela. <laughs> Fan vad härligt det är när det blir show. Ändå. Ja, riktigt jävla roligt spel. Så det kommer jag nog. Men Eh, när jag hade sparat och skulle fortsätta så hade sparfilen tagits bort. så att, eh, Man får vara med på det om att om du skulle köra Playstation-kärnan på en Mister att den är inte klar än. Men den är på god väg att bli det. Ja, okej. Okay. Så det får väl. Ah, det, det är inga problem att börja om från början. Det, det är så pass roligt. Och så var jag naturligtvis tvungen att spela Die Hard Trilogy för det vet jag att jag spelade demot på jättemycket. Och ja. lånad av en polare, för jag tyckte det var så häftigt att spela första <laughs> Die Hard-filmen som spel. Ja, låna Demot, sa du det? Där. Nej, lånade full versionen Demot följde ja. med eh, <laughs> Jaha. när köpte okay, nej, bara, jag, jag missuppfattade det lite, men det, det lät... Uh, inte, det hade inte varit helt orimligt att Låna demo heller För det tror jag fan att jag har gjort några gånger Ja oh ja. nej men jag kanske sa fel dessutom Nej men låna demo har gjort Jag tror jag har lånat uh, Metal Gear Solid Demot för det var ju ändå uh, Att du kunde spela hela vägen Fram till uh, Typ första bossen eller något väl Ja just det, det kan mycket väl stämma så det var ju ganska långt demo, så det tror jag att jag körde igenom flera gånger tills sen Polar fick den av fylld år eller vad det var. Eller om det var julklapp ja, ja. och vi spelade skiten nu det. Mm, jag vet att jag körde några eh, Age of Empires 2-demo spelar jag väldigt mycket. Mm. Eller om det till och med kan ha varit första. Eh, ja, Något av Age of Empires-spelen där de spelar mycket till demo. Man, man kunde köra en sån här skirmish, eller vad fan det heter. Mm. Nej men ja. det var någonting magiskt Alltså idag är klart att du kan ju fortfarande spela demos Men det känns inte som att demos är en grej idag Nej och sen vet jag ju Att det är många som utnyttjar det här Kanske lite på um, Som Steam har Att du kan ju faktiskt refunda ett spel också mm. Om du inte spelat över två timmar Det tror jag att ganska många gör faktiskt Ja ibland och där, så köper man ju grisen i säcken Så är det ju Det tror jag också för övrigt Vad jag verkar att jag upplever ibland att jag känner sig oj det här spelet har jag nog redan spelat i två timmar och så går jag in och kollar och så står det 37 minuter så jag vet inte hur Steam räknar egentligen heller jag tycker att de räknar väldigt snällt ibland upplever jag det som det är kanske är in-game time som de räknar fast det känns inte kanske. rimligt heller nej det är ju inte det men jag har reagerat på det vid ett par tre tillfällen i alla fall jag kan tycka att det är snarare att ja, men det här har nog spelat en timme eller två och så är det tio. <laughs> Okej, ja. Det vänder ju förr eller senare förstås. Att när det går åt andra hållet så är det ju. Efter två timmar så går timmarna jävligt fort helt plötsligt istället. Mm, ja, så skulle man... Ja, precis. Nej men fan, alltså med gamla PS1-demo-skivorna. Du, du fick ju alltid någon är Det en som hette Demo 1 med konsolen jag kan inte minnas att det fanns så många sådana bundles där du fick med ett spel eh, som du fick med Nintendo 64 eller Super Nintendo utan du fick eh, Playstation och så var det med i ett du vet, sånt där fyrkantigt pappersfodral, en demoskiva så du kunde prova lite spel Ja Ungefär som att, ja men istället för att du får med ett spel så får du demos på några stycken och så får du ju prova och se vilket som är värt att köpa Jag gillade det där Mm och när, ja, jag, var med. jag var tvungen att testa demo 1. tror att det var version 6 som, eh, som jag hade när jag var liten. Det var Wipeout tecken 2 Descent, om du kommer ihåg det här spelet. Ja, uh. vet du fan. Man är, ett litet man är en rymdfarkost med kontroller som påminner lite om mus- och kontrollerna idag. Eller eh, FPS på eh, Ja, nej, det är konsolen. Här, vad hette det, sa du? Descent d e s -C -E -N -T. Mm. Uh, Nej, det känner jag icke igen. Det körde ju sig mest på PC, men det var kul att spela Playstation-versionen också och så var det några jävla golfspel jag ihåg, som jag aldrig provat. och så var det väl Ridge Racer Revolution Wipeout, alltså det var ändå ganska många sådana där spel du kunde testa Die Hard Trilogy var med också fast det var det första banan på Die Hard 2. Ja, okej. Okay. Så det har man ju uh, Apropos uh, apropå, uh, Die Hard-spel så vet jag att uh, all video i Lidköping hade en sån arkadmaskin med ett Die Hard-spel som jag tror inte är ett Die Hard-spel egentligen men som är lite så bita i 3D. Mm. Uh, kommer inte ihåg vad det är det heter nu? Die Hard Arcade heter det. Ja. Mm. <laughs> men det har jag hört tala om, kan det vara så att jag tror det släpptes på Sega Saturn eller på Dreamcast faktiskt mm. är det så att det är ett annat spel i ett annat land det är ett och annat spel är... i Japan är det ja eh, jag har för mig att jag läste det någon annan gång men eh, det vet jag jag tyckte var jävligt roligt att man kunde, det var så där fascinerande att man kan plocka upp lite olika vapen bland annat eh, en sprayburk och tändare har jag för mig så att man kunde spruta eld i ansiktet på fiender <laughs> ska se. Dynamite Dekka heter det i Japan Så det, är egentligen helt, det har ju egentligen ingenting med Die Hard att göra men jag kan väl tänka mig att när Die Hard Trilogy jag vet inte, det här kom ju 96 eller någonting, jag har ingen aning när Die Hard Trilogy kom men jag kan tänka mig att det är ungefär samtidigt eller kanske något år efter, ingen aning, jag gissar nu Mm. så att det var väl lite på tapeten med Die Hard kanske då och tredje filmen hade väl kommit någonstans där kring också så att det var väl ett sätt att pumpa ut pumpa upp försäljningssiffrorna misstänker jag. Ja, antagligen. Det är lite som när de släppte turkan på Sega och Game Boy fast ni mm. de gjorde de till Universal Soldier istället. Ja. Det är väl ett sånt där spel tror jag som den här, jag vet inte om det är en klassisk fråga men jag för mig att det står när man startar upp ett spel på det här att de kör med en sån här vet, att de ska ge lite goda råd till ungdomar. Jag tror att man kan läsa Winners Don't Use Drugs lite varstans i det där spelet till exempel. Ja, men det är en sån som är, klassiker. Som har blivit en så Ja, precis. Jag vet inte om det var allra först här eller ifall det har funnits flera sam olika sammanhang. Ja, det är i USA främst. Det var ju en jättestor mm. sån kampanj att uh, man ja. inte ville att barn skulle knarka. Oh. det finns ju jättemånga sådana informationsfilmer och såna grejer, vad som händer om man knarkar och så, mm. och eftersom ungdomar hängde mycket i arkadhallar så passar de på att ha det budskapet där, men jag tror inte oh. att den dyker upp till exempel i de europeiska släppen av olika arkadspel uh -huh. jag tror den är äh, amerikansk kan... grej är det något som här, jag har fabricerat ett minne nu och att jag har sett det och så har jag sett det i något annat sammanhang <laughs> Nej det, ja. det vet vi faktiskt inte men om du har kört Die Hard Arcade så kan det vara så att det är med i själva spelet eller vad sa du? Jag har ja, för mig att det stod precis när man stoppade i ett mynt innan intrott börjar. har jag för mig att det Aha, okay. stod något sånt där Ja det, det kanske var en amerikansk eh, arkadmaskin de hade där jag vet inte det, ja, för det kanske, det kanske aldrig inte. släpptes i Europa ja. på arkad jag, jag har inte ja. kollat upp det här. Jag kan ju kika på internet så kan du få se något annat så länge. Ja, och vad ska jag prata vidare om då? Jag kan väl säga så här att jag tycker har ju använt Disney Plus nu i över September 96 kom det till Arcadia i Europa. Så det, det ja. var så. Ja, kör. Ja. Tittat och blivit lite fascinerande av saker att de har en del de har ja, allt. Ja, de har faktiskt allt nu skulle jag kunna säga. För det går att hitta någonting som passar alla. Men det senaste har jag har tittat en del på musikdokumentärer. Sånt är rätt spännande. Ja, framförallt den här då, eh, flera timmar långa Beatles-dokumentären som handlar om när någon ska spela in sin sista platta som heter Get Back. Alltså den var ju så jävla bra. Och så fascinerande att se hur... Ja... Människor som är smarta och kan göra bra musik, hur de fungerar i olika situationer, den rekommenderas verkligen. Jag tyckte att den var helt briljant. Kommer du ihåg de, de här musikdokumentärerna, jag tror de gick på SVT med de sådana här eh, dokumentär om hitlåtar? Ja. ett avsnitt ja. så var det kanske en grupp som hade en hitlåt och så handlade liksom hela det avsnittet på kanske en timme bara om det, när de gjorde den låten. Ja, ja eh, exakt. Och sen har vi den där som gick ibland också, den här serien som heter Classic Albums. Där Metallica är med Black Album till exempel. Kommer du ihåg den? Mm, nej, däremot. Som, som är som Metallica, VOS när de jobbar med den. Ja, jag tror att eh, det var den här musikkanalen som inte är MTV som gjorde de där dokumentärerna. V VH1. Ja. Ja, jag tror att de gjorde en massa sådana klassiska album, och så fanns det massor med olika mm. um, som gick ibland på nätterna, på somrarna på SVT tror jag om jag vill minnas rätt Fan, jag blev sugen på att kolla på sånt där just den där hitlåten grejen, när New Order var med och de berättade hur de gjorde Blue Monday som ja, inte är okay. deras bästa låt men det är kanske är den största mm. Mm. det var ju sjukt fascinerande Egentligen med vissa hitlåtar att man leker fram någonting och så bara sätter det sig och så gör man någonting av det. Mm. Det tycker exakt. jag är så jäkla fascinerande. Man nästan jammar fram mm. någonting och så blir det guld. Sånt ja, där som bara det. flyter på från början till slut. <laughs> ja, exakt. Um, nej men, sen jag har jag faktiskt sett en annan med uh, Taylor Swift också. Uh, hon verkar ju vara en uh, ganska fascinerande Person hon också faktiskt. Um, Kräks lite ja. i munnen gör hennes låtar, men ja. produktiv får man ju säga. Mm, eh, absolut. Eh, jag gillade även den som jag tycker är så rolig. att det, eh, Billie Eilish har en som heter Happier Than Ever, eh, som mm. mer handlar om lika mycket om. Los Angeles. Men jag tycker att det är roligt nu att det finns det är ju en musikdokumentär skulle jag ändå säga. Och nu finns det en dokumentär som handlar om när de gjorde dokumentären. Som när är, meta. är the, make, ja, the Making Of. <laughs> ja. ja men i och för sig det är ett perspektiv man aldrig riktigt tar del av. Hur går det till när folk gör en dokumentär? Ja, exakt. <laughs> Men också ja, väldigt finns... Titta folk på sånt. Mm, tydligen. Men som sagt det finns ju en hel drös med musikdokumenterade och jag tycker de är ofta så jävla välgjorda att jag ser att det finns en om den här rapparen nu som heter Notorious B.I.G. Notorious B.I.G. Ja, ah, är det så han heter? Ja, ja, jag visste att det var något sånt. Men Biggie eller Big det... Smalls. Ja, det är en sån person som jag är aldrig fastlat någonstans för hans musik, men jag blev ändå lite här, fascinerad. Den dokumentären ska jag nog se. Den är ganska lång dock så jag ska ge den en chans i alla fall. Jag Tror men att den är det, över två jag är timmar. Mm. Fanns Nej, ju men jag någon det fanns ju en sån serie på Netflix också om den eran i hiphop också just där kring mordet på Tupac Shakur och på Biggie. Ja ja, okej. Okay. Mm. Det är skitspännande. Ja, men, ja, sånt är alltid bra, helt enkelt. Alltså, dokumentärer om olika typer av genrer och subgenrer tycker jag också är fantastiskt. Mm. Var, var det ett år sedan som det kom en dokumentär om Meihem till exempel? Ja, <laughs> ja på, på tal om det den bästa som finns nu. Avbröt jag det lite där du känner Nej, Ja, det är inte så mycket mer att säga. Den här dokumentären som de två amerikanerna har gjort om, eh, vad heter han? Eh, gal, Graham. Ja, just vad, det vi, han som var vi, med i Gorgoroth på den tiden. Ja, precis. Och sen, det, var, det här är väl i samband med att han har kommit ut som homosexuell som de där amerikanerna åker dit och gör den här. Och han är bara så oerhört märklig i många situationer jag tror att det är någonstans där de ställer honom en fråga som kan uppfattas som lite offensiv. Det jag trodde att det var ett skämt först då, då Gahl bara, bara sitter så här inne i kameran. Han, alltså han, helt... han blir helt nollställd i ja, flera alltså, minuter. Sitter, jag, sitter jag tror att han, han ser helt känslokall ut. Liksom, inte en enda minrödan. Och sen tror jag att han bara säger Satan. <laughs> och sen är det bara klippt till någonting annat. <laughs> ja, det är också en sån där grej när de frågar någonting och han säger Satan. Mm. Man. Ja, jag kanske, bland, kanske Freedom, blandar ihop säger han bara, och, det. och så sippar lite rödvin. Mm. Kortfattad. Men det känns ju också lite det kanske inte är så. Han kanske är så true på riktigt, men det känns ju också lite att, ja men nu är jag ändå med på film då får jag visa mig från min ondaste sida. Ja, men alltså han, han känns ju aldrig den tycker jag som att han gör sig till i alla fall, utan han bara, han bara är sån på något sätt. Ja, det kanske är så. Han har förlikat sig med faktumet att nu är jag så jävla black metal så nu är jag sån här. Det bara, bara är så. Ja, <laughs> han Antagligen är det så. Men sen tycker jag det är så gulligt. Nu vet jag inte hur det ser ut idag, men säg för kanske 10, 11, 12 år sedan så tror jag att jag såg, jag vet inte då, det var någon intervju eller vad det var, men det var en bild på han och hans pojkvän. vid en skatepark i Oslo tror jag det var. De såg så jävla gulliga ut i att han satt där liksom med skinjacka skinnjacka eller han var en rock helt jävla mörkklädd liksom, svarta kläder mitt i sommaren och så hans kille hade så jätteglassiga färger liksom på sig, så när är tidigt 90-tal mönsteraktigt. Så ja. jättegulligt ut. Mm. Ja, det är häftigt. Det, det, det, det, är, det är gulligt att ett sånt par kan vara gulliga. Ja, eller hur? Ja. Kärleken är störst av allt. Vi känner så hon ser hon älskar mig och jag hatar hon för det. Ja <laughs> oh, fy fan Nej men definitivt alltså, eh, musik, Musikstils dokumentärer eh, Speciellt om man pratar om Lite de här subgenrerna Som sen har blivit jättestora naturligtvis Men eh, punk, hiphop och hårdrock Som jag ändå tänker att eh, De är typ syskon med varandra Det är de här tre Eller är de här tre coola kidsen i klassrummet som folk är, tittade lite snett på men som blev ascoola sen när de blev vuxna så känns det med punk, hiphop och hårdrock. Mm. Och att det är tufft på riktigt. Ja, exakt. <laughs> sen var det väl hårdrocksnatt, kom jag ihåg, att jag kollade på 2004 tror jag det var också. Span. Ja, det var jag ju också... Upp Mm, jag har hört om att hela den finns på Youtube. Det kanske den gör. Ja, jag vet inte. Men eh, eh, det där är ju den där, ja, vad ska man säga. Vad fan är det den heter nu då? De heter Bad News on Tour, tror jag. Som är den här komedigänget som gör, inte satir kanske, men de driver med hela hårdrucksgenren. Och jag vet att det är ju några saker i den som bara är så sjukt roliga. Man driver med att basisten där det är totalt slut i huvudet. när han typ säger. Det kommer 90 000 på konserten ikväll. Om alla skulle pissa en liter så blir ju det. Och sen så ser man att han står och räknar. så här Och så klipper de in lite andra saker, och tillbaka till han som fortfarande står och räknar. Och sen till slut så säger han ungefär 10 liter. Och sen säger han va eller det, det kan ju inte stämma. Och så är det bara klippt och så återkommer det aldrig. Ja, jag blev nu fick jag en impuls att se This is Spinal Tap. Den är också rolig. Mm, ja. Den är också kanoners. Den är, det är ju ingen den... riktig dokumentär. Det är ju en spelfilm. som en, en mockumentary men den är jävligt bra ja um, en där, så att vi, vi har sagt det några gånger idag tror jag att det var så länge sedan jag såg den att jag kommer inte riktigt ihåg så den, den skulle vara jävligt rolig att se om nu mm. tycker jag alltså, Det är ju det är så många klassiska scener i den filmen så att det är ju det är inte klokt när de mm. går vilse backstage och när de ska när han har en stärkare som går upp till elva som ju gör att den är mycket, spelar mycket högre än alla andra stärkare. Mm. Och en orörd gitarr som ingen får spela på om man kan höra sustainen i den om man är tillräckligt nära. Så det, det är så jävla härligt att de driver så himla mycket med liksom, musiker som är så inne i det de gör. Mm. Samtidigt som man, man kan känna igen sig själv i det där också. Att, ja, men så där framstår man nog ibland. Mm. Såklart det är så vad kan man säga speciella levnadssituationer att det, det är klart att man gör saker som uppfattas av andra som jävligt udda om man är musiker på det sättet till exempel man Men är man resonerar det är en sån specie... annorlunda om saker om prylar mm. liksom ja just det som gitar ingen får spela på Mm. prislappen är kvar man kan höra sustainet i den ja, just det, det är, nej, ja, jag måste nog se den snart men i så fall får nog nästan bli till sommaren ja, det är väl en riktig sommarrunda ja, det känns så kan man dricka lite saft när man kollar på den också så man blir, ja. kommer i god stämning exakt jag har förresten fått ett stoff till en skitläskig film, eller kortfilm. Vad oh, fan? Eh, natten till igår så drömde jag en sjukt vidrig mardröm. Jaha, okej. Okay. Och jag vet att när man återberättar drömmar så blir det inte alls lika bra som upplevelsen. Och den personen som inte har drömt drömmen tycker naturligtvis inte att det är lika spännande. Men jag ska, göra ett, jag ska göra ett gott försök i alla fall För jag, mm. jag låg i min säng Och så Evelina ligger bredvid hon, Jag tror hon har somnat Och Så ligger jag på min Vänstra sida så att jag ser Så att säga dörren ut ur sovrummet Ja Och vet såklart inte Att jag har somnat för att jag ligger kvar Ibland är det så när du drömmer att när du är hemma Så ser ditt hem inte ut Som det gör på riktigt Nej att i drömmen kan det se helt jävla annorlunda ut och vara på en helt mm. annan plats. Ja, absolut. Jag förstår. Men i drömmen så låg jag också likadant och tittade ut mot dörren och så hör jag att det rycker i en dörr. Ja. Och då tror jag att det är dörren som är i rummet som jag sitter i. Och så tror jag att Velina säger, men fan det låter som att det är någon som står och rycker i dörren, inte i ditt rum. Mm, otäckt. Och sa nej men det är nog att det blåser För det blåste ju rätt mycket om häromdagen ja. Så det är nog det som låter Vilket ju inte brukar göra Att det låter i dörrar Förutom på sommaren när man öppet fönster Typ så lät det. Och mm. sen Ja men nu slutade det så nu är det ganska lugnt Och så tänkte jag att jag skulle somna om Och så hör jag hur nyckeln vrids om I dörren ut ur lägenheten mm. Och öppnas och stängs och fy fan, Och i drömmen så är det som att Evelina Sär halv sitter och det, du, det lät som att det var någon som togs in som har nyckeln Ja, det här blir inte bättre Emil Nej, och så, ja, men det var nog Grannen i så fall som gick in till sig Det är ju ingen som har gått in här Nej Och då flyger dörren till sovrummet upp Ja Och så står det någon Men du vet, när det är mörkt och man har sig lite grynig syn Allting är mörkblott. Mm. <laughs> mörkblått och grynigt så jag, jag ser inte, jag ser bara att det står någon eh, med, och håller i dörrhandtaget och tittar in i sovrummet <laughs> och då blir jag ju livrädd naturligtvis och försöker sätta alltså? mig upp och tänker <laughs> ja. att eh, ja, men det, det är väl helt enkelt fight or flight som kickar in där om man säger att nu måste jag eventuellt försvara mig från någon mördare för det här känns inte bra Nej. och sätter mig upp och försöker röra mig och så går det inte att röra på sig och så försöker jag säga någonting som typ stickar ifrån och så bara äh, kommer ut ur munnen och där sitter jag i sängen och så känner jag hur jag bara kapitulerar att nej jag sitter fast, Evelina sitter upp bredvid liksom och så vet jag att jag bara håller i hennes hand för att tänka okej okay, men nu dör vi och sen ser hur han. Nähär, jag ser nästan bara konturerna. Typ en stor t-shirt ser ut som. Och ett mm. leende men jag ser inte ansiktet till hundra procent. Stänger jag den. Och, och så tittar jag mot hörnet bredvid Evelinas nattduksbord. Där sitter en person utklädd till jultomte och tittar på oss. Ah, alltså, vad är det som sker i hjärnan ibland när man drömmer Alltså. det är och så... och en sån där läskig tomtemask du vet som är lite för stor så att man ser inte ögonen i tomtemasken mm. är det såna som de har i Sunes jul? nej utan den här har jag vet, ändå. Eh, vi hade en sån mask när jag var liten den ser lite grann ut som eh, nästan som John Bauer trollaktigt i ansiktet så alltså ah, ja. okay. tydliga ja. ansiktsdrag men mm. man kan inte se några ögon för att det är som att den sitter snett på huvudet så att det är helt tomt in i ögonen. Det var en detalj som jag ändå vill minnas att jag kommer ihåg och att då frös jag till. Mm. Och det typ klandrar jag inte för att du och, gjorde. Och la mig ner i sängen igen på min vänstra sida och då vaknar jag. Men mm. när jag vaknar, och det är ju uppenbarligen att jag öppnar ögonen, men det känns snarare som att det är en fade. Ja. Att tomten liksom försvinner och Evelina sitter inte upp, hon ligger ner. Ja, okej. Okay. Som har en fade-effekt <laughs> i ett filmprogram och det var så mm. jävla otäckt. Ja, det, det lät inget vidare, Emil. <laughs> så att jag hade hjärtklappning jättelänge och bara... Det där var ju en dröm. Det var en mardröm bara. Jag ligger i sängen hemma. Men det gjorde jag ju drömmen också. Det var mm. i en väldigt utsatt situation så att jag sov jättedåligt. Ja, det kan jag. Ännu någonting som jag inte kan klandra dig för att du gjorde den natten. Det var en fruktansvärd dröm. Men mm. jag tänker, ja, men det känns som att det skulle kunna bli en fräsig kortfilm. Ja, det hade det absolut som. Uh, den här lights out ungefär. Ja men den känns känns som. Mm. Tar en sån. Ta den idén någon, om någon tyckte det var kul. Annars är ju mardrömmar blir ju sällan bra när man återberättar om Men här var det verkligen eh, all, alla byrån och nattduksbord allting stod på samma ställe som det gör i verkligheten så att kanske mm. var jag halvvaken, jag vet inte. Men... Nej, men det, så kan det mycket väl ha varit. för det... så att Jag och Evelina konverserar i drömmen. Jag borde nästan fråga henne nu om, om det har hänt på du riktigt. Har pratat. Du har kanske har pratat i sömnen. Jag har suttit upp liksom och hållit den i handen och var liksom skakat av rädsla. Mm. Ja, jag, jag börjar <laughs> faktiskt må lite dåligt nu när jag pratar om det. Mm, eh, jag förstår det. <laughs> Men det var nog allt jag hade att säga idag tror jag. Är det någonting mer du vill lägga till? Ja, eh, nej, jag har fått med det mesta skulle jag säga. Eh, så vi får väl ta nya tag redan nästa vecka kanske. Mm, det tycker jag. Så tackar jag alla tre gånger för att ni har lyssnat. Mm, och då gör jag det också. Så hörs vi igen. Vi säger så hej. Hej.